Перекажеш йому принагідно, що я сумувала через це не менш за нього. Мене повертають додому. Схаменися, зірко, чухаєш свої сверблячки, а в людини кар'єра під собачий хвіст. Через мене? Якби не ця історія, і не твоя участь у ній. Даруй, я кажу, як є. Ти ж не будеш запевняти, що тебе цей бруд не торкнувся. Ова! Я консультувався. Тобі поки що не висунули офіційного звинувачення. Твій статус, свідка, нічому майже нічому не перешкоджає. З тебе взяли підписку про невиїзд? Ні. Треба звідси тікати. Їдьмо зі мною. У вас непевна країна і непевні закони. Як я забув, як зветься ця деталь кінської упряжі? У вас дуже небезпечно жити, і життя нічого не вартує. Ми такий період пережили дуже давно і, сподіваюся, до віку. Дишло. Це деталь воза, а не упряжі. Дякую. Ти гарна вчителька. Ти мені освідчуєшся, Джефрі Колінс. чи я тебе не зрозуміла? Я говорив з Дороті, розлучення не буде легким, Маємо маєтність і дітей. Я хочу бути з тобою, як ти сказала, з елементом. Він наразі трохи стеряв зовнішній лиск. Погляд неспокійний, невиспаний. Яка ти потворо, зірко Симчич. Егоїстка зрозуміла. З ним треба лагідно, утішно. Джефрі, любий, я зворушена, я вражена. Але моя відповідь – ні. Я не хочу забирати тебе у Сари і молодшого, а з розберетеся. Таких чоловіків, як ти, мало вийти за тебе, виграти мільйонний джекпот. І вона це певно ж розуміє. Не псуй собі життя через мене. Я ніколи не впишуся у нього безболісно. Ти захороший для мене. Джефрі розрахувався. Вийшли в київське літо. «Просто ти мене не любиш», – сказав Джефрі усмутніло. «Любить, не любить, плюне, поцілує». Марі Ванна на балконі ворожила на квітці. Шериф передніми лапами сперся на бильця, а води величезною довбешкою зав пташками. Випало плюне. Стара зітхнула з полегшею. Старій грипі Паркер Боулс нічого доброго не світило. Зовсім встиць теряла цілуватися при привселюдно з Чарльзом. Всі газети видрукували компрометуючу світлину. «Заходь до мене, щось маю!» – гукнула з балкону. Зірка крутила у руках букет фіалок, спутаних по ногах нитками. «Побачив мене ізнизу, питає, чи ти вдома?» — Кажу, що ні. Тоді, каже, ловіть, передасте, як прийде. — Більше нічого? — Нічого. Коли він приходив? Дванадцять з половиною хвилин по чотирнадцятій годині. — Ви, Маріванна, Іванна, ця ляля -ля і квітка розмаїта. Я вас люблю. Зірка заспішила до себе. Незважаючи на волання Максиміліана, який вимагав вітальних пестощів, взялася за телефона. Аж пританцьовувала. Ну, давай но, ну, бери слухавку. Макс воркотів, витираючи спиною і боком зірчені ноги. У слухавці гудки урвалися. Гаплик. Маріванна наплутала. Тоді хто? Не маю у цьому житті і у цьому місті нікого, хто б оце приніс квіти. Але ж вони тут трохи зів'ялі, проте реальні. Максиміліан, привертаючи зірчину увагу, вдався до традиційної забавки. Скочив у великий целофановий кульок і потирився ним підлогою. Видовище не для духих. Кульок самотужки рухається, нявчить, шипить, наштовхується на ніжки столу, вирулює на оперативний простір. Спостерігати валідоли корвалол. Упершись у зірчині ноги, кульок за зібганий, звідтам вигулькнув задоволений Максів писок,